Навколо неї ошивався брудний і мокрий тарзан. Марта кинулася до нього і заходилася годувати сиром. Тарзан жадібно їв, встигаючи облизувати Марті руки. Людина з малку вже має звичку ніяк не реагувати на свою приреченість. Чим далі, тим більше не реагувати». Марта намагалася триматися, але я бачив, у неї піднімається температура. Вона шмургала носом, кахикала. Я запропонував їй не їхати, але даремно. Марта сіла за кермо. Тарзано мостився на своєму місці. Мені не залишалося нічого іншого, як знову скоритися. Один із спогадів того періоду коли спогади залягають у намул підсвідомості, маленький мені попереду ще купа часу і навіть приблизно невідомо скільки не дає заснути усвідомлення того, що я помру. А в дитинстві мене називали Мальта, розповідає вона, і голос стає дедалі хрипкіший. Потім це ім'я само собою перетворилося на Ямайку, я носила зелено-жовту-червону беретку і мала до железні коси. І вічно мріяла про псів. Потім потрохи, але невпинно, звикаєш. Марта була явно задоволена з нашого походу. Вона щось наспівувала, насвистувала, всміхалася до мене, роздивлялася навкруги, неуважно пильнуючи за дорогою. Якось на повороті ми навіть вилетіли на зустрічну смугу. Марта тільки мовила «Оу!». На щастя, у цей час ми були самі на трасі. А як можна до цього звикнути? Здавалося, що я знав цю жінку ціле життя. Раптом зі здивуванням подумав, що якийсь тиждень тому навіть не здогадувався про її існування. Тепер же не міг уявити себе без неї. Трохи перелякався. А що, як їй набриднуть ці канікули? Якщо вона раптом оговтається і вирішить повернутися в залишену на призволяще жовту воду? Що, як залишить на призволяще мене? Але поглянувши на неї, я заспокоївся. Марта не збиралася нікого і ніщо залишати. Вона з тих, хто, з'явившись одного разу, зостається назавше. Якби певної миті на землю внадилася б безсмертна істота, вона співчувала б нам, плакала над нами, була б шокована і не змогла б усвідомити, як можна жити, спати, їсти, всміхатися, якщо знаєш, що рано чи пізно Марта була настільки легка і безтурбутна, життєрадісна і повна вигадок, що мене ані на мить не покидало те відчуття радості, яке виникло нещодавно. Неприємні думки не здавалися мені більше неприємними. Я просто... Не зосереджував на них свою увагу. Увагу я зосередив на Марті. А вона була природна, як світ, весела, як життя. Вона навіть погане вміла робити гарним і потрібним. Так думав я, дивлячись на неї. Днів за дев'яносто сім Майже три місяці вони жили у влученому помешканні. Десь під Новий рік Марта зникла. Але до того часу вони жили разом, як брат і сестра, син і матір, як друзі, коханці, як жінка і чоловік, як кіт і пес, як дві краплі води, як папуа і нова гвінея, як кров з молоком, чай з цитриною, Head and shoulders, як Альфа й Омега. Старість і молодість, правда і кривда, як він і вона. Разом вони пережили ціле бабине літо.